Nu jag frid till Anna Lek. Det var en lång tid jag inte vill lägga två torkade strå i kurs för det jämnt smörde mer. För jag tyckte bar bli smälegt åt. Men folk är mannfölk och utan kvinnfölk kan inte lisa på jorda. Jag blev som urolig i kroppen till att gå hem sammen utan jämnt följ. Där var det Tia kom till ha väg väg förbi Lekens Törp. Han var soldat Leken. Och ibland fick jag se ett skymt under Anna Dothra hans. och gick till laggården för att jag med kona eller bara ett källa efter vatten. Det var egrann jag säger hon var bliga och det var ett sving i och gick så att det var som ett seglande skepp. Vi hade inte tal med ö, med ute bögda och aldrig kom det till att jag kom till att stanna och tal med när jag gick om. För jag var järnsky på den tia. Men glaningar kunde jag inte lätt var. jag glan att gänta och gänta gran igen så att det blir en som är maskpim mellan oss i alla fall. Det är mest i yga kärleken sätter och det är med dömens ifrån att den är glad i höran. Nu var det en dag som jag gick förbi leken och kastade ett bort med knutan för att se om Anna var där. Nej, det var inga andra där. Bar lek som stod och släfte yxas Jag kan inte neka att jag blev lite surmodig. Men när jag hade hunnit ett längre bort på vägen så var jag en nö som sangbord i berga. Hocken kan det vara som sjunger så djurliga tänka. Jo, det fick jag snart vet Förresten, det som det var kommer jag storgrann ut på vägen ett bra stök längre fram. Jag kände gärna på ryggsida att det var annan lek. Om jag inte hade sett med det det vet inte jag men en kunde se på att då visste att det var en som var bakom Ibland sang hon en liten trallo och ibland så böjde hon sig ner och räppte sig en nev kröser vid vägkanten. Ska jag? Ska jag inte? Ska jag? Ska, Ska jag inte? Tocken gick jag överlag för mig själv. Men det blev som det var. Genta gick för och jag kom efter och långt var och förblära mellan oss. Det är det kunstigt med jäntor att det kan tett med nacken. För nog såg annat jag blev äter och nog var det en som skulle bli väsen och inte kunna gå så fort som förr. Och bynt att titta upp på taltoppen för att se om det var någon äckre. Och sen fick jag löv och knyta och allt det där tog tid ska jag säga. Så att om jag vill eller inte så han jag upp. Jag att bli gått si om sig För Följt tyckte jag att jag borde säga något tid. Men det häcker mot så att jag inte fick ord fram. Där går med ett bregsatt så att jag klack mig. Det är, det är bra, nok vägg. Till gå på den här. Sa jag. Sen har fast igen. ja, det är ingen ord i väg, sa Janta och gav mig ett siglante så att jag blev syna Sen gick vi en bra stund och sa ett nönnönn oss Men så tänkte jag för att jag borde säga några ord igen. Det, det är bra nog med kröser, bara det hälta, sa jag. Ojja, sa Janta. Och mölter har heller inte varit rushlig i år. Ja, det är, det är gött om bär, sa jag och så häckte fast. Men nu lälskar jag fram med, tänkte jag och stant mätt för Anna. Hopp det rö enda uppbygga. Ja, så skulle jag dadra till och säga att jag så gärna vill ha. Men nej, det vill inte gå. Allt jag fick fram var, har Anna sett om älgen korrumverat? Jo, det gick alltid kom i kalvum nära oss i förrgård, så Anna och Sen har byggt vi gå igen. Anna såg ledsen ut och jag tänkte att åh, tack för att jag var ett nöt. Och så gick vi och gick igen Och resten då har försökte jag komma fram med fler saker, men det häck ju emot. Istället kom jag till tal om årvägen. Ja... Till sist kom vi då till vägskäl och det var inga andra ro än vi fick skers vid. Adjö Anna, sa jag och tröckte hårt i Hanna. Adjö August, sa Anna och tröckte hårt igen. Men när hon hade hunnit stöcke från mig var det en som det hade kommit stor svårmordighet över mig. Och jag kunde inte stå emot längre utan vände mig om och sa... Väl du ha mig, Anna Lille? Då vände Anna sig om och bynt och nyp på förekledsätt och titt på foten sin oss, sa hon. Åja, oh det kunde kanske inte vara så dumt heller.